Când Dacii coboară din metope. Scenariu radiofonic de Mihai Gheorghe Andrieș. E miezul nopții. Roma, 1890. Un bărbat de statură mijlocie, Urtând pe cap o cușmă brumărie, Iar pe umeri o sarică mițoasă, Înaintează cu pași încet, măsurați, Spre mijlocul pieței în care se înalță Milenara columnă ridicată de Traian, După ce a sfârșit victorios Războiul cu populațiile dace din Carpați. Stelele zvâcnesc deasupra orașului Eter. Necunoscutul, ajuns lângă uriașul trunchi de piatră, se oprește câteva clipe, privind îndelung. Atinge înfiorat piatra cioplită, Parcă pentru a fi sigur că nu e o nălucire. Se simte ostenit. O dulce amorțeală îi furnică trupul Și ochii îi se împăjenesc Se uită spre cer. Socoate că până răsare soarele, Mult nu mai e. Și atunci, strângându-și sarica pe trup, Se așează lângă soclul columnei, Lipindu-și tîmpla înfierbîntată de piatră, Adoarme, ceasurile trecă repede, Soarele îi risipește acum bănuți de lumină peste frunte. E ceasul când vânzătoarele de lapte și de fructe Se grăbesc spre piețele Romei. sfântă Fecioară! Ce este, dona Giulia? Privește acolo o minune. O minune? Da, acolo la picioarele columne, Un dacă în carne și oase. Un dacă? Așa este. Răsării și soarele. Îi prietenos azi soarele-i Un războinic, da. Marcelino, nu te apropia. Din aici. Cine ești tu? E, copile, vrei să-mi știi seama? Apoi eu sunt Badea Cârțan. Și din țara lui Decebalvin. Regele dacilor! Am făcut cale lungă până aici, la Roma, să văd minunăția aceasta înălțată de Taica Traian. O minune, ți-am spus eu, Giulia. Dacul de piatră e viu și vorbești. Pe fundalul columnei Traiane, în lumina încă tulbure a zorilor, straele necunoscutului, a idom a veșmintelor dacilor sculptați în lespezile de piatră, au impresionat în așa măsură imaginația țărâncilor venite în oraș, încât l-au socotit pe străinul cu cușmă și sarică, drept duhul unui dac renviat. S-a strâns lumea uimită, dar mai uimită a fost Roma întreagă, când a aflat a doua zi din jurnale, Cine este cu adevărat Dacul cel pletos și ce faptă emoționantă a săvârșit? Gheorghe Cârțan, astfel se numea omul de la picioarele columnei, era un țăran din Oprea Cărțișoara, sătuc mărunt din Transilvania. Badea Cărțan pornise cu câteva săptămâni mai înainte, pe jos din ținutul său către orașul etern, să vadă cu ochii lui columna a cărei imagine îi evoca, potrivit celor citite în cărți, pe legendarii străbun ai neamului, Traian și Decebal. Cărțan fusese mistuit încă din anii copilăriei, de setea nedomolită de a cunoaște cât mai multe din cele ce îl înconjoară. Nu-i plăcea să stea locului, ci din putrivă, Căuta mereu prilejuri de a călători și de a învăța. În anii aceia depărtați, el pornea adesea alături de oieri mai vârstnici să ducă la păscut turmele în poienile înalte ale carpaților, și nu odată coborâse cu mioarele pe celălalt povărniș al munților către câmpiile mănoase ale bărăganului. Nu te acuz S-a ridicat duna în creștetul muntelui. E târziu, băiatul, și mâine ne scurăm cu noaptea în cap. Nu-mi ies o moșcodobatură. Mai rămân aici lângă foc să am lumină. Tot n-ai sfârșit cu psaltirea aceea. Nu-i psaltire moșcodobatură, ci un calendar în care sunt scrise toate semnele cerului și cum va fi vremea Năstan și... și se dau multe sfaturi chipzuite. Păcat că nu știu ce tic, că l-aș cercetat și eu. Dar mi-ai povestit-o, ce cele cu prințe într Cu bucurie. Și acum, dacă vrei. Ah, acum nu. Acum mă duc care care, băiete. E, de mele sunt frunte de oboseală. Sunt în picioarele șapte speceasuri, mi-ai spune tu al dat. Da, ia zi, unde ai găsit cărțulia asta? Apoi, când am coborât în vale, dincolo, mi-a dat-o un vânător. Dincolo? Precum ți-am spus, Moșcodobatură, în Muntenia. Ai să râzi de mine, dar îți spun ce tare m-am mirat prima oară când am întâlnit spre vale oameni de dincolo. Da, ce-i fi găsit de mirare, băiete? Au păr de lup, orice. Vorbeau aceeași limbă cu mine, Moșcodobatură, aceeași limbă fără osebire. Eu o că am pătruns în țară străină odată ce am trecut munții, dar... E, băiete, carpații nu pot despărți frații. De-o parte și de alta sunt toți de-o seamă și de un grai Așa cum au lăsat să fie buni și străbunii noștri În Carpați s-au adunat toți Și munteni și transilbăneni și moldoveni Cât a fost vreme de bejenie și cumpănă mare Că românul îi frate cu codru, cu muntele În anii următori aceste adevăruri se vor săpa și mai adânc în sufletul lui George Cârțan. Sub privegherea învățătorului Ion Cotigă din Săcelele brașovului, băițandrul începe a citi Cronica lui Şincai și o seamă de alte cărți ce luminează chipurile domnilor vitej de odinioare ai țărilor române. Nenfricatul și înțeleptul domn al Moldovei Ștefan, precum și viteazul Mihai Vodă. Cel ce a unit în cumpăna beacurilor 16 și 17 soarta românilor aflați de o parte și de alta a Carpaților, devin pentru el eroi îndrăgiți și pilduitori. Viața lor bogată în fapte îl îndeamnă să citească mai mult istoria neamului. Descoperă mereu noi orizonturi. Noi frumuseți în lucrările învățaților vremii, pe care și le procură colindând gimnaziile și școlile românești, redacțiile revistelor și ziarelor. Mai pretutindeni, râvna lui de a învăța găsește sprijin și înțelegere. 1877. Gheorghe cărțan cere să fie încorporat spre a lupta pentru neatârnarea țării. Din armată el se va elibera de-abia în 1881. Anii de război au transformat copilandrul în bărbat. O singură trăsătură a firii lui a rămas neschimbată. Dragostea pentru învățătură, îngemănată cu dorința de a răspândi lumina cărții în rândurile celor neștiutori. Cârțan nu cunoaște oboseala. Îl aflăm când la Blaj, când la Oradea, când la Iași, la Craiova ori la București, adunând cărți și tipărituri de la școlari și profesori, de la librari și cărturari. Trecând apoi prin satele și târgurile Transilvaniei, el le lasă spre aficitite, prietenilor și cunoscuților ce i avea pretutinde. Sporind an de an numărul cărților, el chipzuiește cum să le păstreze mai bine, și mai ales cum să le depoziteze neștiut de bame și grănicerii care îl pândeau la tot pasul. Bucurându-se atât de sprijinul multor prieteni târgoveți, cât și de cel al sătenilor din mai toate colțurile țării, Cârțan își rânduiește în cuprinsul ținuturilor cele străbate, cel mai ades cu piciorul, o seamă de cotloane unde își depozitează cărțile. La București are un astfel de depozit într-o încăpere de la Școala Superioară de Arte și Meserii, Polizu, iar altul într-un subsol de pe strada Occidentului. De aici, își poartă cărțile în Bucegi, în casa lui Nestor Ureche, din Poiana de la Anil. Făcând drumuri nenumărate, le trece apoi prin Valea Cerbului, în Transilvania. Trecerea graniței nu era lipsită de greutăți, și mai ales de primejdii. Uf, ce pâclă s-a De-abia mai văd la un pas înainte. Ține muntele cu noi, Floricel. Ne ajută și el cum poate să trecem dincolo. De-al la ceasul ăsta poterele socot că s-au aciuat de mult la adăpost. La adăpostor nu, greu le-ar fi să ne prinde urma. Și luna s-a ascuns, Iar poate că asta nu-o ba de cât puțin. Și nu mai dai pământului. nu se descurcă în plină zi. Da, cu noaptea sub păcle. Așa cum zici, dar oricum să fii cu ochii în patru. Jandarmii nu vor să piardă așa, cu una, cu două, prețul cât plătește stăpânirea dacă ne prind, trec în munții. Dar, ia spune, nu-ți e grea de saga Floriceal? Nu, bădiță. Și chiar dacă mi-ar fi grea, tot nu m-aș Că mare bucurie mi-aduc cărțile ce mi le dăruiești. Știi, am citit legendele românilor din scoarță în scoarță. Da, și mai ce? Păi zile lui Vasile Alexandrii. Una mi-a plăcut mai mult ca toate, Miorița. Așa? Și s-a ceva de tine? A? Ia zi. Oh, cum ia. de nu, bădiță? Știu pe de rost. Ia să auzi pe -un picior de plai, pe-o gură de rai... Iată, vine un Ia, sunt aproape. Ia jandarmii, cine or fi? Nu știu, cred că jandarmii. Au zângănit de arme. Cum de nu or fi dipuit? Furișează-te tiptil, tiptil după mine. Trecem piept păduricea de pe râpă. Hai! Felicitări! unde s este gata! Nu sunt obișnuit! Hai cu râpa! Hai să mergem! Hai! am pus mâna pe Hai! Hai! Hai! Hai! vin să Hai! dau Hai! de pâine. Hai, vină. De când ritu în temniță ai adus parcă și cerul și soarele? Te plângeai de singurătate, ai? Iată, ți-am adus tovarăș Doamne, ce bucurie și tristețe teodată. Hey. Nu, nu mai sunt singur și mă bucur. Te văd în temniță bădită cârțanie și mă întristez. Tu cucule. Te credeam la cârțișoara. De ce te ofere cadaci? Birul. nu am plătit birul, creiesc. Dar dumneata, bădiță. Apoi m-au închis în temniță cucule ca să mă spărie. Să nu mai duc vreo carte ori jurnal peste munte. Așa. M-au prins vulpoi în Valea cerbului. Dar cum asta, bădiță? Că oamenii tot timpul te-au crotit și ți-au dat de știre că nu îmbră cătanele prin pădure. Așa e. Că de nu erau ei... ei. Greu mai răzbăteam. E, de data aceasta au conjurat muntele Cucule. Da. Vroiau să afle unde-mi țin cărțile și m-au lăsat mișelnicii până am ajuns la locul de taină. Și te-ai dat prins? Păi, n-aveam cum face, da. că erau puteri cât frunza și iarba. S-au dus pe apa sâmbetii așa, dar cărțile toate, așa <laughs> E, dar așa slab de minte, mă socos cucule. Sunt în mâini bune celelalte. Am apucat să le dau prin case, prin toți ținutul brașovului, în alte drumuri mai norocoase. Și acum? Acum? Acum? Ispășesc o sânda aici în temniță. Dar voi ieși și eu iar la soare, cucule. Și o iau de la capăt. a venit așadar primăvara. I-a sosit sorocul, domnule profesor, că să getează peste dealuri și cocor și berze. Și soarele e mai prietenos. <laughs> Chiar dacă n-aș fi văzut toate aceste semne prietene, tot aș fi știut că e primăvară. Că de o bună bucată de vreme încoace m-am obișnuit de cum dă firul ierbii să te văd sosind cu desaga. Goală, domnule profesor. Ce-o mumple, că știu câtă bucurie să aduce cuvântul cărții. Și mai știu totodată cu cât drag îl la rândul dumitale în țara românească de dincolo de munți. Ți-am pregătit așa, dar merinde pentru tașcă. Mulțumim din inima. Ea vin să vezi desface trebuitele. Apoi, orice carte venită din țară, domnule Iorga, e binevenită. Că tare ni se usucă sufletul după carte românească. Începutul lui ianuarie 1896, în acest an, a pornit bădița cărțan spre Roma, pe jos, firește, deoarece bani navea. avea Îl mâna un gând de mult oploșit în minte: să ajungă și el în orașul de unde plecaseră spre Dacia legiunile romane ale lui Caica Traian, cum îl numea el pe vestitul împărat. În martie, după ce trece prin pesta. Călătorind mai bine de patru săptămâni, Bada Cârțan își va vedea visul împlinit. El presară țărână adusă din satul lui și grăunțe de grâu la temelia coloanei înălțate de Traian cu aproape două milenii în urmă. Vreme de aproape o lună cât rămâne în Italia, Cârțan, aproape că nu știe ce e somnul, își petrece zile întregi prin muzeele și bibliotecile romane, apoi vizitează Florența, Veneția, Neapole precum și o seamă de alte orașe, adună fotografii și cărți pentru a le aduce în țară să se bucure și alții de toate câte s-a bucurat el. Și sfârșindu-se această neasemuită călătorie prin Italia, bada Cârțan ia drumul țării pornind spre Cârțișoara tot pe jos, așa cum venise. În anii viitori, Badea Cârțan își găsește răgazul de a porni iar spre zări necunoscute. Cu aceeași seminătate și încredere în propriile sale puteri, el pornește spre Franța, unde rămâne vreme de trei săptămâni. Apoi se îndreaptă din nou spre Roma, unde l-atrăgeau neuitatele monumente arhitectonice ale orașului, pe care, socotea el, nu avusese răgaz să le cunoască și să le prețuiască cum se cuvine. Personalitatea puternică a țăranului din Carpați atrage prețuirea și admirația unor cărturari de seama Romei, precum cardinalul Tampola or contele Gubernato, care își dispută plăcerea de a-l găzdui în palatele lor de pe malul Tibrului. Doi ani mai târziu, în 1899, la Roma, se deschid lucrările Congresului Orientaliștilor, manifestare științifică de mare amploare, la care participă delegați din 40 de țări. Cârțan, aflat din nou în cetatea eternă, are de astădată o însărcinare de mare cinste. În numele delegației române, Bada Gheorghe din Cârțișoara depune pe platforma Columnei lui Traian. O coroană de bronz, omagiu adus Romei de către vlăstarele latinității de la Dunăre și din aria Marelui Arc Carpatin. În anii următori, el întreține strânse relații cu numeroși profesori universitari din Iași și București, cu prozatori și poeți ca Alexandru Vlahuță, Duiliu Zamfirescu, George Coșbuc, precum și cu mulți alți cărturari luminației vremii, care îl cinstesc cu prietenia lor și-l ajută cât le stă în puter pentru a-și duce la bun sfârșit greaua misiune pe care și-a luat-o. Dar, pe măsură ce activitatea sa devine mai rotnică, tot mai aprige sunt măsurile luate de autoritățile din Transilvania. În 1904, Cârțan e prins de jandarm și întemnițat din nou la Brașov, cu care prilej și se confiscă o bună parte din cărți. Eliberat după un timp, Gheorghe Cârțan nu înțelege să plece capul, el obține o audiență la guvernator, căruia îi cere cu stăruință să-i facă dreptate. Și ce vrei la urma urmii, moșule? Dreptate și lege dreaptă, că oamenii dumneavoastră mi-au prăduit cărțile și... măsoară cuvintele omului! Mi măsor, domnule conte, mi le măsor, cu toate că mai mari stăpânii nu și-au măsurat nici cum vorbele și nici socoteală n-au vrut să-mi dea. Ce socoteală? De câte mi-au luat cu japca. Au confiscat în numele majestății sale imperiale tipăriturile ce le aveai fără dreptul legii. Dar să-mi fie cu iertare, domnule conte, ce lege mă împiedică să citesc în limba moșilor și strămoșilor? C ai citit gramatica pentru începător, or povești și basme eu mai cred. Dar ca ai deschis și citit, de pildă... Um studii și documente cu privire la istoria românilor nu mai cred. Dar, domnule... După cum nu cred, după cum nu-i cu putință chiar pentru unul mult mai învățat decât tine să fi citit cele uh, 74.503 cărci tipărituri ce ți-au fost confiscate după cum arată actul acesta. Vă zic că 74.000 le recunoașteți, dar au fost și mai multe. Multe dintre ele le-am citit și răscitit și încă mai aveam de citit zile și nopți și eu și alții ca mine. Și alții? Aha, recunoști așadar! să fie cu iertare, întrebare la întrebare, dar cei de recunoscut? Vorbiți de parcă am vărsat sânge nevinovat, ori am făptuit cine știe ce crimă? Crimă așa se numește încălcarea poruncii crești. cine îți dă dreptul să împarți cărți și tipărituri? Cărți interzise! Cine îți dă dreptul să duci și să sădești sămânță de răzvrătire? Să ridici poporul! Să ridic spre lumină și înțelegerea adevărului, domnule Conte. Hărțile purtate în mai multe care brașovenești au fost duse într-o piață a brașovului și arse până n-a mai rămas din ele decât cenușe. Dar bada cărțian n-a fost îngenuncheat și nu s-a temut să-și reia munca fără preget ce vină nu mi Dumnealor. Am luat cărțile de unde au fost cuprisos și le-am dat celor ce aveau nevoie de ele. Le-au ars. Și cei cu asta. Chiar dar arde de 10 ori pe atâtea, voi găsi eu de sută de ori mai multe ca să le aduc celor ce așteaptă în întuneric Lumina și s-a ținut de cuvânt până în ultimile sale ceasuri. Într-un asfințit de august anul 1911, Badea Gheorghe din Cârțișoara a închis pentru totdeauna ochii veșnic flămânzi de lumina cărții. Nu împlinise încă 63 de ani. Existența lui legendară, bogată în întâmplări și fapte deosebite, i-a păstrat peste ani dragostea și prețuirea a mii și mii de oameni. O existență închinată pământului natal, luminării și îmbărbătării celor asupriți.